Dor dur. Ai îmbătrânit băiete, cântând stihuri și stafete, Potrivind ascuns de lună, vorba în fluier care sună. Lumea plânge de necazuri, tu spui gândul pe atlazuri și de dor de vânt și mierele faci cu acul fir de perle, îți ungi rănile cu argint, te alinți cu zări ce mint și-ți fac cugetul hotar între înger și măgar. Ah, de când m-a fost iubit felul meu, să-i zmenit. Gura-i rece de nălucă, mi-a lăsat viața năucă. Ființa mică de o mi-a făcut carnea bolnavă, Fieșcare care os mă doare de amintire, și lingoare Și pentru că nu am știre de mă voi mai veni în fire Și de o voi mai vedea Strânsă sub mustața mea Că un șarpe ce se zbate Suferind de cinci păcate Stihuind m-am hotărât Să-mi trec noaptea De urât Că dacă mai este vie Scrie pe peana Sânge Scrie, cine știe O citi și o să vie